Na mpenzi msikizaji kalibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo ambayo imigikita pakubwa katika mazingila. Ulinzi wa mazingila ukogia nchini Burundi, wanao kata miti, wanapandikiza mingine. Kama si hayo kipikifanyiki ili kutoacha uchi milima. Hayo yote ni katika tarifa hii ya habari. Na kwa upande wa mitambo yuko Irika dogo hapa studio msomaji ni mimi Lo Mwarde ni yao yabivuze. Na hifadhi ya vyanda inayopatikana katika tarafa Rumonge na vyanda haina tena uso iliopewa mwanzoni. Wadao wa mazingira wanataja sababu kuwa baadhi ya watu waliojipatia sehemu ya ardhi wakisema kuzaliwa walizaliwa hapo, wengine wakipata baada ya kuinua. Wadau wa mazingira Hao wanasema kuwa sirikari inastahili kutatua suara hilo ili kulegesha mip, mipaka ya hifadhi hiyo. Na kiongozi wakituo cha kulinda mazingila mukowani gitega anaomba wanaokata miti kutoifika badara yake wasaze. Hayo yanajiri wakati kuna shudiwa ungezeko la miti aina ya mikaratusi mkarat, inayotumiwa katika shuhuli za ujenzi mukowani humo. Hata hivyo wanaukata miti hiyo wanaleza kufanya hivyo kwa mjibu wa shiria. Wanaomba kupatiwa miche mingi kwa ajili ya kuilegirea inayo katwa. Na miche ya miti zaidi ya milioni tatu ndio inatarajia kupandikizwa mukowani gitega katika musimu huu wa kupanda miti kama navyoleza kiongozi wa idara ya mazingira mkoa ni humo Jamali Ali Hatungima na anaweza kuwa miti inastahili kupandikizwa kila mwaka kwa msingi kwamba jiji la Gitiga linaendelea kupanuka na hivyo kutumia miti mingi wakati wa ujenzi hasa wa mahorofa na anatafsiri kwa Kiswahili na Jira Nibigila. Mwaka huu tunataraji kupandikiza miti ya miti takribani milioni tatu hapo ni aina mbalimbali mbali za miti pakiwe mokaritusi na miti inayo ambatana na mazao mashambani kwa ukweli miti tunataraji kupandikiza mwaka huu na miti tulio pandikiza miyuda nyuma ni mingi sana lakini ninakuambia kwamba miti huvunua kama viazi vitamu miti ya vunua kama mazau diumana sasa mtu anayipanda viazi vitamu mwaka huu hata mwakani atavipanda minajili vinaku koma na badai kufunua. Unauna kwamba mugini kitega kuna kasi ndefu ya kuanda vizuri mgi huo na kujenga nyumba za gurufa zinazo hitaji miti katha wakatha. Michi ya miti sasa ya pandikizwa ya na badai ya katwa. Na ndiyo sababu tunazidi kuipandikiza daima. Pia wakazi katha wakitega hutegemea sana miti kwa maisha yao. Na mtu kendre na tarifa hii inayo jikita kwa mazingila baadhi ya milima ya tarafa Gatara na muruta mkua ni kayanza haina miti. Hali hiyo inarezo kutokana na ungezeku la watu linaro sababisha halidekua finyu na hivyo baadhi ya wakulima kufieka misitu kwa ajili ya kilimo. Adelenio saba mdao wa kuhifadhi mazingila anadumba laia kupandikiza katika mashamba uh, katika mashamba yao miti inayo tangamana na mazao. Na laia wakazi wamirima mkabara na bonde la nya muswaga kuwa upatikanaji wakuni unareta kilo kwao. Waneza kuwa hawajaona hata makaya mawe ya nao zungumziwa katika bonde hilo. Kwa upande waki kiongozi wa kituo cha kulinda mazingila mukowani muyinga, hali hiyo huweka hatari ni miti. Sipri ene hazi alimana na mutazamo kuwa kuchimba makaa ya mawe katika bonde hilo kunaweza kukawa suruhu kwa ulinzi wa mazingira. Na mradi wa kitaifa ewe Burundi urambaye una mchango mkubwa katika kulinda mazingira. Ni marezo yake kiongozi wa kituo cha kulinda mazingira UBP. Baada ya marekebisho ya sheria ya mazingira Belkimasa atungimana ana imani kwa mazingira ya wa zaidi. Tumuskilize ana tafsiri yake kwa Kiswahili umeinduayo. Kwa sana zekohariho ngi nami ndugu a kusha, Kukwisu... tulikuwa kuna itajika moendo mpya katika kulinda mazingira iliko jukumu la raia, kuna pia hatua zingine za kulipisha mtu ya yote na mazingira, kwa sababu hapo awali na mazingira alikuwa kichukuliwa kikawaida, kana kuamba kuharibu mazingira ni jambo la kawaida, lakini katika sheria hii na iharibu Muzikaribu mazingira anapaswa kulipa faini Kuna hatua zingine zinazohusu maendeleo ya kudumu mnaona kuwa katika inchi ya Burundi Kuna endeshwa ujienzi wa nyumba kwa kasi kubwa Ujienzi wote huu unapaswa kuhishimisha mazingira Jambu jingine tuliloliona Nijukumu labaadi ya taasisi katika kulinda mazingira Hapa tunaweza kusema kama taasisi zinazohusika na kulinda mazingira Utawala wa mikoa Tarafa na wanaharakati wengine Tunaanda shiria shindikizi Lakini tukichukulia tunakofikia Tunaona kwamba sharia hii mpya itakuwa na manufaa katika kulinda mazingira Leo hii ninaweza kusema kuwa ulinzi wa mazingira Unafikia hatua ya kuridisha inchini Burundi Tukichukulia ulinzi wa msitu Serikali ilichukua hatua Zilizopelekea watu ambao walikuwa wanavamia msitu Kuachana na tabia hiyo Yamba jingine linaloturidisha ni mpango wa serikali ewe burundu rambaye. Mradi uliokuja kama jibu katika kulinda na kutunza mazingira. Kwa sababu ni mradi ambao jukumu la viongozi utawala na raia walinda usalama na wengine. Ninaweza kufaamisha tu kwa tangu mwanzo wa mradi ewe burundu rambaye moto wa shamba ulikoma kingine tunachokishuhudia ni kwamba kutokana na kupungua kwa moto wa shamba uhalifu ulipungua pia tunagundua kuwa katika hifadhi kama Ruvubu na Rusizi wanyama wengi wako wanarejea ni mikoa kokobiko zinchi zinchi biko biko biraganuka isanga Na mutunaskika vima kutoka studio zezo tizetu zizopo hapa jijini bojumbora. Laia wote wanatakiwa kuheshimu shiria inaupiga marufuku fiekaji miti wakati huku na wanawendelea kuikata bila kuhilejirea. Ni maerezo yake kiongozi wa shirika vila tulabatu kuesi linaujumoisha vijana wale wapa kulinda mazingila. Jadongununziza natorea wito vijana kudumisha uhifathi wa mazingira huku watu wengine wakionwa kuhipukana na kukata miti kiholela. Na kulinda mazingira na kutoa ajila ni baadhi ya vipaumbele kwa vijana wanao jumuika katika chama cha ushirika amakara bio arts. Kinacho tengeneza... Muka kutoka kwa kutokana uchafu wa mimea na, na uchafu na mabaki ya mimea ya huko charama kaskazini mwa jijiji la bujumbura wanasema kuwa baada ya mwaka mmoja wa kufanya kazi wanahakikisha kukidhi mahitaji yao hata hivyo wanataja uhaba wa mashine zinazoweza kuzalisha kiwango kikubwa cha muka kwa muda mfupi kama changamoto wanayokabiliana nayo wanaomba kuungwa mkono na nzuri mzori inastahiri kuwekwa kwa ajili ya ulinzi mzuri wa mazingira. Ni mutazama wake, mutaramu wa mazingira. Save sabu mukiza na reza kuwa ongezeko la watu nipingamizi kwa uifathi wa mazingira. Kwa upande wake, juhudi zinatakiwa kufanyika katika kufanikisha kikamilifu ulinzi wa mazingira. Tani kati ya kumi na 15 za makaya mawe ama visukuku ndiyo yanatengenezwa na shirika husika Ona 2 kiongozi wa ufundi katika shirika hilo anasema kuwa wanayatengeneza katika kipindi cha miezi mitatu kwa msimu wa kiangazi tu Jambo Sko ni Ngabo anafahimisha kuwa na mradi wa kutengeneza visukuku kwa njia nyingine ili watu wote wavitumie kwa ajili ya ulinzi wa mazingira hasivyo Anafahimisha kuwa uzalishaji mkubwa unatumiwa na jeshi la taifa tumsikilize. La production actuellement est fonction la demande. Mazao yaambatana na haja. Tuna mazao ya visukuku yanakadiriwa kuwa kati ya tani 10000 na 10015 kwa mwaka. Na hapo ni kutokana na kuwa tani zinatumiwa na jeshi la taifa. Mazao yanapatikana katika miezi mitatu nikusema tunazalisha visukuku katika kipindi cha kipwa tuna sehemu tano ambako tunazalisha visukuku ila sijasema kwamba nifasi hizo pekee ambako kunapatikana visukuku ili mazao yetu Ya weze kutumewa naote Tuko tunaboresha makaa hayo ya mawe Iri yatumiwe katika kaya Iri kupambana na okatijimiti Na kupunguza matumizi ya makaa Kutoka kwenye miti Nizoezi ambaro tunafanyia kazi Wateja wetu wakwanza nijeshi la taifa Polisi ya taifa Kampuni Buseko ambayo inatumia muka huyo Wa mawe Kuna pia kampuni fomi ambayo inatumia visukuku Na wakati mungine, badi ya shirika na laia ambawa nanunuwa kiwango kidogo, bei inazidiana kutokana na umbali wa sehemu. Mufano, kwa jeshi la taifa, bei inatokana na fasi ambako kunapelekwa visu kuku, bei ya bujumbura, sio sawa na kudumia jeshi la taifa ambalo liko kwenye jimbo tamangaribi au mashariki au katikati mwainchi. Kuna wateja ambao inazinika kufungasha mizigo kwa ujumura ni katia miambiri na ishirini na miaine. Na malezo kika likuwa kiongozi wa ufuni katika shirika la Onaturu. Kama rivokuwa kitafusewa kwa kiswari na Etienne Manila Kiza. Kupotea kwa rutu ya ardhi pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa ni baadhi ya athari za ukataji miti kwa wingi. Ni malezo yake mtaramu amba pia ni muhathi wa chukikucha Burundi. Katika kitivo, kinacho usika na arithi, mazingila na watu. Kwa upande wake, atanaze ngunzimaa na sirikari na sahili. Kunga, kunga mkono vijana, waleo anza kutengeneza mkaa katika mabaki ya vitu kama vile mimea. Na misitu, ikiwa miliki ya sirikari ama ya watu binafsi, inapaswa kulindwa kusiana na kupotea kwa rutuba. Hayo na Katika sheria ya mazingila ili usainiwa mei 25 mwaka huu kipengrecha miyamogia na kumi kinafafanua kuwa misitu sharti ilindwe ama itumiwe kuzingatia athari za mazingila nchini burundi. Moize misago na mengi katika sheria hiyo. Misitu lazima ilindwe na uharibifu wa aina yote unaoweza kutokana na kaza kilimo, moto au ufugaji au wanzilishajwa nyama wasiozoeleka kama inavyochapishwa kwenye kipengele cha 111 cha sheria ya mazingira kwenye kipengele cha 112 ni marufuku kupalilia misitu bila ruhusa na ardhi ya serikali haiwezi kumilikiwa na raia kama inavyoagiza sheria hiyo ya ardhi katika sheria hiyo daima misitu au miti ya raia binafsi vinaweza kuunganishwa na msitu nye ulinzi kama ilivyo katika sheria inahusu ardhi Harakati zote zinazoweza kuendeshwa kwenye ardi ya sirikali zinapashwa kulinda mazingira ili kukinga kupotea kwa rutuba ya ardhi Wakati msitu ni miliki ya raia ekitajika ulinzi wa msitu huo Mwenye msitu huo anahakia kupewa fidia kwenye ardi yake hiyo kama inavichapishwa katika sheria hiyo ya kulinda mazingira Shukran Moize Misago kwa kutusumea sheria hiyo na hadi hapa mpenzi musikiza haji tarifa ya mchana waleo ambayo imezungumzia mazingira mazingila haina chaziada usikose kuendea kusikiza vipindi vingine vizarejo isanganilo hapa sili urukwe kwa na mimi lomuala deniwa hivuze.